Slavosovia a 93-a pentru împlinirea poruncii a 9-a. aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pentru dreapta judecată a sufletului nostru să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău ai poruncit. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Fiul să ne împăcăm cu toți dușmanii noștri, înainte de ceasul judecății ne sfătuit. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cel ce judecă îl vei judeca, pe cel ce iartă îl vei ierta, pe cel ce iubește îl vei iubi. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin măsura cu care măsurăm ne-ai măsurat. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum greșelile fraților și surorilor noastre le-am acoperit, tot așa iertarea și îndreptarea noastră ai desăvârșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum martorii ai tăi pe pământ, apa, sângele și Duhul Sfânt ai stabilit, tot așa prin ei iertarea, mântuirea și sfințirea noastră ai săvârșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă între frați plini de credință ne-ai adunat, pentru ca martori credincioși să fim în fața tronului tău cel înalt. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngeri păzitori la botez ne-ai dat și prin mărturia lor și a sfinților tăi să agonisim martorii iubirii cu care pentru tine am lucrat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când toate cuvintele și faptele noastre se vor întrupa, legiuni de martori credincioși la judecata sufletului nostru vom avea, fiindcă te-am ascultat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin legea iubirii, mărturia fiului tău am câștigat, iar prin tămâia rugăciunilor de iubire și slavă te-am bucurat.